Tizenharmadik fejezet A drapíriák nem lettek behúzva, ezért most kíméletlenül hatolnak be a napsugarai. A hálószobámba egészen délig betűz a nap, de ez nem szokott zavarni. Most azonban kifejezetten idegesít, hogy délelőtt fölébreszt a zavaró tényező. Az ágy oldalairól benyúló baldahín valamelyes csitítja a fényt, de ez is csak áttetsző, sejtelmes anyag. A hálószobám mindent hirdet, amit fontosnak találok. Hirdeti a keleti kényelmet, hirdeti a hercegi mi voltomat, és hirdeti az erotikát. Az ágyamban körülbelül öten férnek el szétterülve, egy riádi asztalos csinálta méretre. A köré emelt fakeretes paldahén egyáltalán nem mondható nőjesnek. Az arany, barna, fekete hármas megfelelően hirdeti a vadságot és a keménységet. A halványbarna márványpadlón egy hatalmas vörös szőnyeg terül el, ami erőteljesen magára vonja a figyelmet, így szinte minden más mellékessé válik. Nekem sosem jutott volna eszembe ebbe a színkavalkádba vörös szőnyeget tenni, de hát pontosan az ilyen ötletekért fizetek nem keveset a lakberendezőknek. Egy hatalmas fésülködő asztalt is beraktak fotellal, noha még soha nem ültem ott, főleg nem fésülködni. A különleges parfümjeim és krémjeim vannak az asztalon, de sosem ülök a tükör elé. Ha meg akarom nézni a külsőmet, arra két helyszínt szoktam keresni. Az egyik a fürdőm, ahol az egyik falat végig tükörfedi, a másik hely a gardróbom, ami majdnem akkora, mint a hálószobám. Szükségem van hatalmas ruhatároló helyiségre, tekintettel a sok ruha nemüre, ami a birtokomban van. Ritkán veszem föl ugyanazt a ruhát kétszer. Ahhoz, hogy újra magamra aggassak egy használt darabot, el kell tennie egy kis időnek. A Tobéimmal más a helyzet. Különleges szövetből készülnek, és a család szabója varja részünkre. A nemzeti viselet sokkal közelebb áll a szívemhez, mint az európai ruhadarabok. Egy Tobét sosem dobnék ki, még akkor sem, ha apró darabokra szakadna az elnyűtsége miatt. A kopogásra az ajtón nem reagálok, de nincs is rá szükség. A szolgáló tudja, hogy mire kinyitom a szemem, a reggelinek már ott a helye a szobámban. Tulajdonképpen nem szeretek az ágyban enni, de a reggelinél szoktam kivétel tenni. Az a szabály, ha nem rendelkezem külön, akkor a reggelit a szobámba hozzák tízre. Tegnap nem tértem ki a témára, ezért még az órámat sem kell megnéznem, tutira veszem, hogy pontosan tíz óra van. Átaludtam az előző napot és az egész éjszakát. Ki voltam merülve. A szolgaszinte rám sem néz. Nálunk nem jelent tiszteletlenséget, ha valaki a földre mered egy másik emberrel szemben állva. Amikor egy rangban alattunk álló a földet nézi, az megbecsülést jelent. Nem szólal meg, és én sem teszem. Azt hiszem, ezekben az emberekben nem csak a tisztelet lett belenevelve, hanem a félelem is. Aki más családoktól kerül hozzánk, azok nagyon távolságtartóak. Ha egy úrnak vagy egy úrnőnek nem tetszik egy szolga viselkedése, minden következmény nélkül kezetemelhet rá. Ezt az eljárást hülyeségnek tartom. Szerintem sokkal egyszerűbb elzavarni a palotából és új embert keresni helyette. Én sosem ütöttem még meg alkalmazottat. A családomban háki möcsém az egyetlen, aki egyszer kezetemelt egy vasalónőre, mert nem vasalta hibátlanra a hibátlanra a humusz pontosan olyan, amilyennek szeretem, a kávé pedig verhetetlen. Igen, ez az igazi arab kávé. Mégis, hogy a francba tudnának Amerikában vagy Európában hibátlan arab kávéval kínálni. A gyors reggeli után még eszem egy kis szőlőt, majd a még gyorsabb zuhany után imádkozni kezdek. Az ima szőnyegemet mindig az ágy végéhez terítem. Az este kihagytam a rituálét, ezért most kifejezetten jól esik az allah való kapcsolat. Nem veszem a fáradtságot, hogy elsétáljak a mecsethez, mert kimerült vagyok, ráadásul a reggeli imáról már így is lecsúsztam. Az igazság az, hogy elég lusta vagyok, így gyakran otthon kezdek imádkozni. Aztán apámat elkapja a hév, olyankor hetekig a nyakamon csüngve minden ima előtt kirángat a palotából, és ellögdös a legközelebbi mecsetig. Nincs messze. Az iszlám terjeszkedése semmilyen kibúvót nem hagy a muzulmán embereknek. Lépten nyomon helyet biztosít az imához. Fölkapok egy vékony drágot, egy inget, meg egy zakót, és már indulok is lefelé a lépcsőn. Anyám mindig azt szereti, ha arab ruhában vagyok, de a férfiaknak itt minden megengedett. Tulajdonképpen furcsa ez az egész. Azt hiszem, minden arab herceg Európában Szaúdinak akar tűnni, otthon meg Európainak. Talán mindig az a legjobb, ami éppen nem a miénk. Eddig az otthon illatára vágytam, de most, hogy itt vagyok, kicsit hiányzik a szabad világ. Persze én itt is szabad vagyok, de a férfiakon is van egy láthatatlan bilincs. Ez a bilincs az egész kultúránk, a történelmünk, a hagyományok és maga az iszlám. Az iszlám, ami a legnagyobb szabadságot adja, mégis a leghatározottabban utasít minket a megfelelő életformára. Hádi már kint áll az utcán, a legnagyobb dzsippemet vette elő. Tulajdonképpen bírom benne, hogy nem zaklat soha hülyeségek miatt. Sokszor kéztények elé állít, ami eleinte zavart, de aztán csak a súlyoktól való megszabadulást éreztem. Tobéban van, az ajtót szélesre tárja. Ápolt és friss, még mosolyt is küld felém. Köszönt, de nem beszél többet. Mikor beül a volánhoz, akkor kérdez csak. Felveszünk még valakit, vagy egyenesen az édesanyja palotájába vigyem. Csak én megyek, egyenesen oda. Majdnem kimondom, amit érzek. Nagyon hiányoznak. Hadi biztosan érzi, hogy még nem fejeztem be hivatalosan a mondatot, mert a visszapillantóban figyel. Olyan nagy fekete szemei vannak, amik szinte az egész tükröt elfoglalják. Örülök, hogy itthon van. Kicsit megdöbbenek, mert még sosem mondott ilyet. Persze mindig melegen üdvözöl, amikor hazatérek valahonnan, de ez a mondat most más. Talán érzi rajtam azt a fajta változást, amit még magam előtt is titkolok. Én is örülök. A tigris kölykök tényleg nagyot nőttek. Válaszul csak bólint. Mindketten érezzük, hogy ez a kijelentésem csak elterelés. Egy ideig csöndben ülünk, aztán magam sem tudom miért, de beszélgetést kezdeményezek. Miért nem nősültél még meg, Hady? Először hátrakapja a fejét, aztán vissza az útra. Végül a tükörbe nézve feláll. Nem találkoztam még az igazival. Ezt már sokszor hallottam. Csak éppen nem a raboktól. Mi nem várunk az áramütésszerű szerelemre. Ha valakit szépnek találunk, azt feleségül kérjük. Egy szaudi csak nagyon ritkán házasodik szerelemből. Zakatol az agyamban, hogy milyen lehet az igazi. Én kifejezetten a sajátomnak érzem Jászmint, de az igazi szót nem mondanám rá. Ha valaki azt mondaná nekem, hogy mégsem vehetem őt feleségül, egy várándítással elintézném. Aztán hirtelen görcs áll a gyomromba, mert ha az a valaki viszont azt mondaná, hogy csillát, soha többé nem látom. Lekennék neki két hatalmasat, aztán megkirohannék a világból. Talán ezt jelenti az igazi. Remélem, hogy nem. Nem akarsz gyereket? kérdezem, mert a nő kérdése kezdi elvenni az eszemet. Dehogy nem? nevet, mintha a legnagyobb hülyeséget kérdeztem volna. Persze, hogy akar. Nincs olyan arab férfi, aki ne akarna gyereket. Feleséget talán nem mindenki akar, de gyereket? Igen. A házasság nálunk pedig hitelesíti és törvényesíti az utódnemzést, így a két fogalom párban jár. A mi hitünk csakis a házasságból származó gyermekeket ismeri el. Na persze ez igaz a nőkre is. Csak a házasságon belüli szexuális viszony tekinthető normálisnak. Ha egy férfi szeretőt tart, vagy prostituáltal hál, az megvetendő. Még a szám is lebiggyad a gondolatra. Elég hibás muszlim vagyok. Tulajdonképpen a korán ezért nem tiltja a több neűséget. Hivatalosan és törvényesen is utat enged a férfinak. Persze a szent Könyv hangsúlyozza, hogy ez nem történhet csak és kizárólag a vágya kielégítése végett, de mégis mi más lehet annak, ha a férfi nem éri be egy nővel. Erre is talál magyarázatot az arab világ, az pedig az, hogy egy muszlim férfi minél több utódnak továbbadhassa a hagyományokat. Ezt még a nők is megértik. Csak azért lesz második, harmadik, negyedik feleségem, hogy minél több gyermekem születhessen. <hállt> Jó, duma. Arról már nem szól a fáma, hogy azért a gyerek csinálása sem utolsó tevékenység. Igazság szerint az arab világ egész hierarchikus rendszere erre épül. A férfi a család fenntartó, így egy nő képtelen a különálló életre. Egy nő csak akkor élhet biztonságban, ha férfi van mellette. Vagy az a család, ahova született, vagy az, ahova beházasodott. Minél több fiú nemzése, minél nagyobb biztonságot jelent. Ez ilyen egyszerű. Ezért fontos a nőknek is, hogy fiúkat szüljenek. Ha ez megtörténik, életük végéig biztos kezekben vannak. Még egy vállás után is ott vannak a hinnemű gyerekek, akik a család összes nőtagját támogatják. És itt a család egy sokkal tágabb fogalom, mint más kultúrákban. Nem csupán férfi-nő-gyermek viszonyát jelenti, hanem egy egész közösséget. Nagyszülőket, távoli unokatestvéreket, nagybácsikat és mindenféle rokonokat. Az egyedi ember csak akkor létezik, ha tagja egy ilyen közösségnek. Ha a családból valakit kirekesztenek, az a társadalmi megsemmisüléssel egyenlő. Sosem voltál még szerelmes, megint egy olyan kérdés szaladt ki a számon, ami cseppet sem mondható az enyémnek. Pont én érdeklődöm a szerelem felől. Engem sosem érdekelt ez a fajta érzelem. A szerelem nálam csak azt jelentette, hogy nem árt, ha a feleségem majd szerelmes lesz belém, mert akkor uralhatom őt. Igen, azt hiszem, ez a helyes megállapítás. A szerelem szerintem csak is azért létezik, hogy még ezzel is uralkodjunk a nőn. Azon a nőn, aki szerelmes belénk. Most meg fölteszek egy ilyen kérdést. Fejemet a falba fogom verni. Dehogy nem, természetesen válaszol, mintha nem furcsálná a kérdésemet. Nem merem tovább foggatni. Sok minden kiderülhet, ami az én igen igenis halálos bűn. Persze nem a férfinak. Talán férjes asszony szeretett, vagy egyszerűen titkos szerelmi viszonya volt egy fiatal lányjal. Egy biztos, ő csak muszlim bújik össze, így bárkivel ölelkezett is, az a nő bűnös. Ha a csilla muzulmán lenne, akkor ő is bűnös lenne. Ha mindaz, ami Magyarországon történt, itt történt volna meg, az apja meg is ölhetné érte. Na persze nem az az alkoholista apa. Ökölbeszorul a kezem. Tényleg elegem van magamból. Az agyam külön utakon jár. És maga, Jamal? Ránézek reménykedve. Ugye nem ugyanazt akarja kérdezni, amit én. Lerombolja a reményt. Maga volt már szerelmes? Vagy szerelmes a lányba, akit hamarosan elvesz? Tagadóan rázom a fejem, mert hang nem jön ki a torkomon. Ezelőtt egy-két héttel egy ilyen kérdésre valószínűleg még a röhögés is kitört volna belőlem, de most sokkal inkább érzek megdöbbenést a saját életemmel kapcsolatban. Még ez a sofőr is ismer valami olyasmit, amit én nem. Vagy ami még rosszabb, mi van, ha ismerem már én is ezt az érzést? Ismerem, csak nagyképű hercekként titkolom. Anyám palotája kicsivel azért távolabb van tőlünk. Mikor ezen morfondírozom, mindig vigyorogni támad kedvem. Családom férfi tagjai próbálnak egy kupacban maradni, a nők meg oda kerülnek, ahol éppen hely akad nekik. Persze apám azért figyelt rá, hogy a feleségeit megfelelő távolságban tartsa egymástól. Erre nincs szükség, mert a feleségek nem szoktak egymásnak esni, de nem árt, ha nem látja az egyik, hogy a férj mennyi időt tölt a másikkal. Talán csak ez az egyetlen ok arra, mikor egy férfi feleségei hajba kapnak. A témát illetően elég ellentmondásos a korán. Egyrésztről utasítja a férfit, hogy egyenlően el az idejét az asszonyai között, másrésztről azonban hangot ad annak, miszerint ez ez sem tartható be. Már megint egy bűn, ami alól maga a szent könyv ad feloldozást. A feleségek általában segítik egymást, főként a gyereknevelésben. Fontos nekik is, hogy a testvérek, akiknek közös az apjuk, egyetértésben nőjenek fel. Apám is ugyanígy nevelt bennünket, és tulajdonképpen szeretem a féltestvéreimet, csak azokat, akikkel az anyánk is közös, még jobban szeretem. A palota kapuját kitárva várnak minket. Hadi, amint behajt, már csukódik is a vaskapu mögöttünk. Anyám palotája is fényűzőnek mondható, bár tény, hogy ő csak apám javait élvezi. Szüleim távoli unokatestvérek voltak. De ez nem akadályozta őket abban, hogy a szeretet szerelemmé váljon közöttük. Egyszer egy amerikai egyetemi barátom röhögve mondta nekem, örüljek, amiért nem születtem debilnek. Nem értettem a megjegyzést, ezért utána jártam. Külföldön azt tartják, hogy a vérrokonok csak is betegeket nem am amolyan beltenyészet miatt. Nekünk a királyi családban ez sosem fordul meg a fejünkben. Persze a nagyon közeli vérkapcsolatot mellőzzük, de volt már példa első unokatestvérek házasságára is. Nekem sem lenne ellenemre egy rokon, de az anyám távolabbitájékon keresgél. A nők nagyon is tisztában vannak vele, hogy mikor kell felfrissíteni az állományt. A bejáratnál egy szolgavár, aki mély meghajlással vezet beljebb. Naziré hugom repül felém, a fején semmi nincs, gyönyörű az arca meg a haja. A hatalmas mandula formájú barna szemei ugyanúgy tükrözik a jókedvét, mint a mozdulatai. Erősen satírozott szemöldöke magasan ívelt, határozottan uralja az arcát. Az ajka fénylik a rústól, a bőre pedig sokkal világosabbnak tűnik, mint az enyém. A nyakamba veti magát, látom, amint anyám szájához emeli a kezét meghatottságában. Szeretem a hugaimat, de ez nekem is túlságosan belsőséges üdvözlés. Ennek ellenére szorosan fonódok rá, és még a földtől is elemelem. Vékony, nagyon könnyű, és kacaja jelzi, hogy ebben a pillanatban nagyon boldog. A ruháján megcsillannak a drága kövek, ahogy a beszűrődő napfényben forgatom. Ó, Dzsamá! Megfogja az arcom. A szemei huncu túl Fájdalmat érzek, pedig boldognak kéne lennem. Nekem van a legdögösebb bátyám az egész világon. Ha nem a testvérem lennél, téged akartalak volna férnek. Én csak nevetek a megjegyzésén, de anyám szigorúan rámordul. Naziré, viselkedj helyesen, a bátyád biztos nagyon fáradt. Erőszakkal fejti le testvérem kezét rólam, majd ő is átölel. Naziré úgy néz, mintha meg sem hallotta volna anyánk megjegyzését. Fiam! Olyan nyúzott vagy. Biztos kikészült a sok csejozásba. Tényleg nem ismerek a hugomra. A saját családjának jelenléte és az öröm teljesen kifordítja magából. Ha apám hallaná a megjegyzését, azonnal hazazavarná a férjéhez. Én azonban képtelen vagyok megállni nevetés nélkül. Még akkor is nevetek, amikor látom anyám bosszús tekintetét. A mi generációnk már sok mindent másképpen lát. Lazábban társalgunk, és nem botránkozunk meg minden apróságon. Hagyd abba lányom. Hugom csak felhúzza a vállát, és tovább guncog. Csilla jut róla eszembe, ahogy kacsaetetés közben vihorászott. Marsa előrébb lép, egy kicsit ő is neheztelő tekintettel méregeti testvérünket. Ő három ével idősebb Nazirénél, és sokkal komolyabb nála. Óvatosan tipegve oda sétál majd enyhe csókot nyom az arcomra. Az illata minden emléket felébreszt bennem. Majsa született utánam, én csak két évvel vagyok idősebb nála. Anyánk szeretetét együtt élvezhettük. Elég élénken él emlékezetemben anyánk miként ölelgetett minket, és vitt sétálni a kertbe. Szóval Majsa illata jelenti az egész gyerekkoromat. Hülyén érzem magam, mert megindítónak találom a jelenetet, pedig ilyenre még nem volt példa. Mindig örülök a családdal való találkozásnak, de elérzékenyülni nem szoktam. Az ő haján kendő van, de az arcát nem takarja el. A nőknek a családi összejöveteleken nem kell elfedniük a bájaikat. Erre csak akkor van szükség, ha idegen is jelen van. Jaj, Csamál, már olyan vagy, mint egy amerikai. Hol a mi szaudi hercegünk? Nevetek én is és Majsa is, pedig tudom, cseppet sem szánt a viccnek. Ő ugyanolyan elvakult muszlim nő, mint én muszlim férfi. Sosem sírt a ráváró életsilányságától rettegve, és sosem kérdőjelezte meg a férfiak feljebb valóságát. rész szöges ellentéte neki. Anyám megfogja a kezem, és befelé húz a hatalmas társalgóba. Levesszük a lábbelieinket, és letelepszünk a szőnyegre a párnák közé. Hadi behordja az ajándékokat, amiket hugaimnak, meg anyámnak hoztam. Ékszereket, textileket és parfümöket. Családom nőtagjait nem nagyon érdekli az ajándék, úgy csoportosulnak köré, mint egy dökköré a kesejük. Nem lepődnek meg azon, hogy mit kapnak, mert mindig hasonló áruval térek haza. Az ajándékra egy szabály vonatkozhat. Drága legyen és különleges. Fiam, ha neked is jó, két hét múlva megtarthatnánk az esküvőt. Hideg zuhanyként ér a hír, de biztos vagyok benne, hogy már mindent előre elrendeztek. Addigra vége a hádzsnak, és mindenki hazatér előtte. A két család nőtagjai már nagyon is megszerveztek mindent. Anyámat szemlélem, de semmi sem jut eszembe, ami kibúvót jelentene. Gyönyörű az arca, még csak ráncok sem fedik el a báját. A homlokánál kicsit kilátszik a haja, Látom, hogy eltűntek az ősztincsek, valószínűleg be van festve a haja. Majdnem megkérem őt, hogy vegye le a fejéről a kendőt, és mutassa meg a haját, de moderálom magam. Büszke vagyok az anyámra. Sosem láttam még csúnyának, vagy nem női A szemét erősen hangsúlyozza, és az illata, amit áraszt magából, apámat megfelelően madzagon tartja. Nem véletlenül ő a kedvenc feleség. Emlékszem, régen, mikor tudta, hogy apám vele tölti majd az idejét, senki nem zavarhatta, mert az egész napját szépítkezéssel töltötte. Hiúsága mellett pedig remek anya és türelmes asszony. Hugaim nem is álmodhattak volna jobb nevelőről. Talán anyám volt az, aki apámból is kihozta a jót, mert apámban azért ott a tűz. Ennek ellenére sosem viselkedett haragosan gyermekeivel vagy anyámmal, sőt, már-már már tisztelettel beszél róluk. Nem lesz kevés az idő, mégis fölteszem a kérdést. Már mindent elrendeztünk, mindkét családnak megfelel az időpont. Bólintok, pedig talán most először fordul elő, hogy anyám nem nagyon kéri ki a véleményemet. Valószínűleg már sejti, ha a kibúvót hagy, megint csak tolódik az egész. Hátratolja a hajáról a kendőt, így teljesül a kívánságom. A haja feketén csillog, valóban be van festve. Látja a pillantásomat, halványan el is mosolyodik a szótlan bóktól. A szája ugyanolyan húsos, mint nekem. Talán a szája az, ami minden családtagomon egyforma. Apám és anyám szája kifejezetten hasonló, így nem tudnám megmondani, mi, gyerekek, kitől is örököltük a csókolni való ajkakat. Te, Dzsamán, ez a jázmint gyönyörű! Naziré megint célba talál. Látszik, hogy a testiségre gondol. Jó belegondolni. Hamarosan úgy öre lehetek egy nőt, hogy az a feleségem. Örökre felelősséggel tartozom majd érte. Az apja nekem adja, nekem pedig gondját kell viselnem. Sok minden átszalad az agyamon a felelősségről. Az arab világ megveti azt a férfit, aki azért válik el a feleségétől, mert az esetleg beteg lesz, vagy valami hiba van vele. Láttad? kérdezem hugomat, mert neki azért jobban elhiszem a részleteket, mint anyámnak. Te is láttad már egyszer, fiam. Vág közbe anyám. Az már régen volt. Azóta csak szebb lett. Testvéremre nézek, helyeslően bólogatva egészíti ki anyámat, miközben a rengeteg karperecet igazgatja kezén. Gyönyörűen hosszú, karcsú végtagjai vannak. Szerencsés a férje, amiért egy ilyen vadóc, gyönyörű nő jutott neki. Fantasztikus! Lányom, fejezd be! Anyám hangja jelzi, most már nem tűri tovább a nem megfelelő viselkedést. hátra vágódik egy hatalmas párnára, és megigazítja a ruháját. A bokája is nagyon csontos, rettegek attól, hogy rosszul bánnak vele, bár igazság szerint mindig csenevész volt, apró és békony. Olyan, amilyet a férfiak szívesen kényszerítenek térdre. A gondolattól elszorul a torkom. Oldani szeretném a hangulatot. Rendben, nekem megfelel. Beszéljük át a hozományt a családdal, aztán mehet. Mennyit szeretnél fizetni? A mellettem ülő nő a lényegre tér. Sokat. Anyám helyeslően mosolyog. Az van az arcára írva, hogy az én fiam vagy. A hozományt a féri fizeti, de nem a lány családjának, hanem magának a menyasszonynak. Egy nőnek a a biztosíték az életre. Bármi is történjen, akár egy vállás is, a magas hozomány lehetőséget biztosít a nőnek az újrakezdésre. Ez sosem kérheti vissza a férj, és senki sem veheti el a nőtől. Na, szerintem ilyen sincs abban a híres első meg második világban. Válási procedúrák, amikben az anyagi javakon vitatkoznak a felek. Nálunk ilyen nincs. Már az elején tisztázunk, kinek mi jár. Egy vőlegény minél több hozomány fizet, Annál inkább jelzi komoly szándékait, hiszen egy férfinak sem érdeke az anyagi veszteség. Építesz neki külön palotát? Majsa végre bekapcsolódik a társalgásba. Bal kezével a kendőjét igazgatja meg, a jobbal meg datóját eszeget, és kérdőn néz rám. Ő csak egy valamiben lázad, és az a ruha színe. Amikor nem szükséges, akkor is fölveszi a kendőt, de a fekete szín mellett mindig látszik rajta valami figyelemfelkeltő is. Általában nagyon rikító kéket választ, és a szemét is erősen hangsúlyozza. A fekete abaja alatt szívesen villantja meg a színeket, de azért a nyílt utcán ezt már nem tenné meg. Ékszert sosem visel, amiért anyám állandóan veszekszik vele. Családom nőtagjai szerint igenis hirdetni kell gazdagságunkat, Majsa ezted nem így látja. Valószínűleg tudja rólam, hogy nem vagyok az érzelmek bajnoka. Kielentésemmel mindegyiküket meglepem. Velem fog lakni, legalábbis most az elején. Anyám felkacag, mindhárman döbbenten figyeljük. Végre ő viselkedik nem túl etikusan. Hát igen, az nemzésben be kell pótolnod ezt-azt. Meg lesz, gyártani fogom a fiúkat. Mindkét hugomarcáról arcáról eltűnik a mosoly, de anyáméról nem. Valószínűleg minden nő életében hatalmas a nyomás a fiú szülést illetően. is eleget tett a kötelezettségének, mert már szült egy fiút a férjének. Idősebbik hugomnak négy éves a gyermeke. Sosem hangoztatta, de szerintem hatalmas kő esett le a szívéről, mikor elsőszülöttként egy egészséges fiúnak adott életet. Gyönyörű a gyermekük. Sűrű, fekete haját élvezett összekócolni. A szemei pedig, mikor rám révednek, olyan, mintha a kicsi húgom nézne rám. Imádom a gyermekét. Nazirének is van egy sarja, de az lány. Két éves, egészséges kislány. Dundi végtagjait elnézve folyton azon agyalok vajon kitörökölhette az alkatát. Nazire mindig csontos volt. Mikor ezt olykor szóvát teszem, testvérem felkacagva reagál. Vár csak pár évet, majd meglátod, Jamal, milyen gyönyörűséges kis unoka hugod lesz. Említett testvérem hirtelen átveszi anyám modorát, és olyat mond, amit csak az idősebb nők szoktak. A lány is Allah ajándéka, csak nem földeled el a sivatagban. Nem reagál senki, ez érzékeny téma egy királyi családban. Döbbentségünket azonban nem tudjuk leplezni. Ma is a csodálatta mered Naziréra, amiért kimondta a szemrehányó megjegyzést. Az ő visszafogottsága sosem engedné, hogy harcoljon egy berökszült mód ellen. Anyám, azt hiszem, elfogadta már hugom természetét, ezért nem foglalkozik különösebben a közbeszólással. Én meg már majdnem szégyellem magam. Szeretném, ha szépen bánnál Jászminnal. Fordul felém. Mi van? Anyám felszólító mondatát végképp nem értem. Valószínűleg testvéreim sem, mert ők is a fekete szempárba merednek. A keze a karomra simul, ezzel ad nyomatékot a mondandójának. A körmei gyönyörűek, tövig le vannak vágva, de vörösre festve. A bal csuklóját hennatetoválás díszíti. Jól van, szépen fogok. Tudod, ő nagyon jó családból való. Nagyon vigyáztak rá eddig. – Szeretném, ha nem lennél veled durva. – Na most van elegem. – Ezt hogy érted? – A nász éjszakán. – Neki nem lesz egyszerű. – Anya, kezd zavarba jönni, nekem meg agyamon száguld át a gondolat, amit szavakká formálok. Legalábbis próbálom, mert a téma nagyon kínos. Erről nem szokás beszélni. – Ugye nem azt akarod mondani, hogy… – Anya, ugye nem is a kendőjét a szájához emeli, de Naziré legalább annyira kíváncsian hajol be anyámhoz, mint én. Mondd már, anya! Anyám hallgat, ami megfelelő válasz nekem. Naziré a fejét kapkodja, talán fogalma sincs, miről van szó. Miért is volna? Neki sosem kellett azzal szembesülni, amivel sok nőnek. Úgy hittem, hogy a hazámban ez már leáldozóban van. De ekkor felismerem, hogy talán tényleg olyan barbár nép vagyunk, mint sokan gondolják. Majsa minden tért, mert szomorúak a szemei. Az arca többi részét eltakarta a téma felmerülésekor. Felpattanok, mert ha nem teszem, a gyümölcsös tálat rúgom fel. Ezt nem hiszem el. Erről eddig nem beszélt senki. Anyám szinte felpattan, ugyanezt teszin az is. Jamal, ez nem lényeges. Nem lényeges? Talán tiszteletlenül viselkedem, de már ez sem érdekel. Belerugok egy hatalmas párnába, ami elég messze kerül a kiindulási pontjától. Egy távoli családban talán megpróbálják csillapítani a férfiak dükkitürését, de nálunk ez nem jellemző. Egy férfinak joga van a tomboláshoz, sőt, egy hercegnek mindenhez joga van. Egy anya is lesi minden kívánságát, és csak abban bízhat, hogy elég szeretetet nevelt a fiába. Imádom anyámat, de ebben a pillanatban a tiszteletnek még csak a halvány képesem lebeg előttem. Úgy érzem, átvágtak. Így is odaadó feleséged lesz. Kedvedre fog tenni. Szeretni fogod az ölelését. Csak éppen ő nem fogja szeretni az én ölelésemet. Nazirék közelebb lép hozzánk. Kérdése mindkettőnknek szól. Tekintete, hol rám mered, hol anyánkra. Valaki elmondaná, mi ez az egész? Feltör belőlem egy gúnyos kacaj. Remélem ettől szülőanyámat is elönti a szégyen. Na mi van? Neki talán nem meséltél ilyen mélyre hatóan Jázminról. Hugomhoz fordulva folytatom. Anya nem mesélt a női sorsról. Na persze, mit is tudhaszt erről? Te mindentől óva vagy. Jamal fejezd be. Gondold van a férjeddel? Nem állok le. Tovább beszélek hugomhoz, mintha mindenért ő lenne a felelős. Akkor gondold el, hogy annak mekkora gondja van, akinek minden ölelés pokol. Jamal! Anyám már üvölt. Döbbent csönd támad. Ma is a szuszogása hallatszik a szőnyegről. Sír a hallottaktól, pedig ő sem tapasztalta meg bőrén a borzalmakat. Naziré kezd magához térni, egyértelműsíti a vitát. Körül van metélve. Senki nem válaszol. Ez pedig igent jelent. Testvérem megrázza magát, mintha undort érezne. Aztán anyámra nézve kéri számon őt. Anya, éppen te harcoltál az ellen, hogy mi nemrég tudtam meg. Apátok csak most mondta el. A kitörni készülő dű szétfeszít. Apám még csak meg sem említette a dolgot. Valószínűleg ő csak úgy könyvelte el, hogy Jászmin családja tisztességes. Nem akarom tovább tűrtőztetni magam, ezért anyámtól kérdezek. Mennyire? Mit mennyire? Mennyire van körülmetélve? Teljesen vagy csak részben? Nyel egyet, de válaszával nem sodor a teljes kilátástalanságba. Nem teljesen. Ez azt jelenti, hogy a csiklóját csonkították meg. Csak. Hülye megfogalmazás. De ez még mindig jobb, mert a teljes körülmetélés az végzetesen taszítana. Abban az esetben az egész genitáliát eltávolítják, és csak maga a bemenet marad meg. Jászménnak éppen maradtak a kis és nagy ajkai, egyedül a csiklóját metszették el. Pont azt a részt, ami egy nőnek a gyönyör forrása. Beletúrok a hajamba, olyan, mintha az egészet hámodnám. Vártam ezt az esküvőt. Tényleg vártam. De most már rettegek tőle. A nők mindig kívánnak engem... Én pedig sokszor harcolok azért, hogy ne élezzék az érintésemet. Most meg jön egy nő, akit feleségül akarok venni, és úgy akarok vele bánni, ahogy a Korán kéri. Örömöt akarok neki szerezni, de ez a rohat megcsonkítás minden reményemet porba dönti. Jamal, anyám keze az én karomat markolásza. Anya, nekem ez fontos. Itt sosem fogok közel kerülni Minhoz. Nem mondd ezt, fiam! A testiség nekünk nem azt jelenti, mint nektek. Ugyanúgy szeretni fogja az ölelésedet. – Anyám semmit sem ért. Most mondjam el neki, hogy a szexet igenis élvezni kell. Nem kérhetem rajta számon a történteket. Akivel beszélni valón van az ügyben, az apám lesz. – Nem veszem feleségül. Anyám azonnal elbőgi magát, de Naziré ügyesen kezd cselezni. Erős léptekkel sétál elém, és mélyen a szemembe néz, miközben meglöki az egyik karomat. Ugyanolyan vad és fékezhetetlen a természete, mint az enyém. És miért nem? Mert meg akarod büntetni azért, amiről nem tehet. Eltaszítod magadtól, pedig ő évek óta rád vár. Eltaszítod azért, mert a legtisztában akarták neked adni. Nem teheted ezt vele. Nálad csak rosszabbat kaphat. Két hete talán várrándítva hagytam volna el a házat, de ekkor egészen másképp cselekszem. Csak nézek a húgom szemeibe, és minden szavában érzem az élt. Bár neki nem kellett szenvednie egy brutális apát, vagy fanatikus vallási nézeteket, a női nemmel együtt érzek. Tiszteli a hazáját. Elképzelem Jász, mint amint a szobájában zokog. És könyörög Allahhoz a halálért, mert a vőlegénye így megalázta. Tényleg nem igazságos az élet. És most először velem sem az. Hadi mereven áll az autó mellett. Szinte levegőt sem vesz. Döbbenten figyeli közeledésemet nyomonban a három nő kiáltozásával. Anyám Allahot emlegeti, Naziré néha lök rajtam egyet, ma is a pedig csak a nevemet szajkózza. Egy hajszál választ el attól, hogy üvöltözésbe kezdjek és szétverjek magam körül mindent. Anyám karja néha elér, de vadúr rángatom ki magam a szorításból. Úgy viselkedek, mint egy durcás kisgyerek, akit megfosztottak a legkedvesebb játékától. Anyám tisztában van vele, hogy nagy hibát követtek el, és azt is tudja, hogy ez az egész őrület ellentétes a mi családunk nézetével. Bármikor visszatáncolhatok az esküvő lehetőségétől, és ez nagy félelemmel tölti el. Hadi elfordítja a fejét, mert hugaimról lepottyant a kendő, anyám meg nem foglalkozik a tényjel, hogy idegen férfi áll előtte. Magához szorít, a melkasomra dönti a fejét. Keserűnek érzem és gyengének, de nagyon haragszom rá. Fogalmam sincs, mit tegyek. A legnagyobb hibát tulajdonképpen ő követte el, amikor nem kérdezett rá a tényre Jázmin anyjánál még időben. Valószínűleg nem is sejtette, hogy a lány családja ennyire elvakult. Apám is hibázott, mert abban biztos vagyok, hogy az apa megemlítette a dolgot, hiszen ez nekik nem szégyen, hanem büszkeség. Úgy érzik, így tudnak a leghatékonyabban örködni lányuk becsülete fölött. Bár Jázminnak valószínűleg nem fog fájdalmat okozni a szexuális együttlét, de örömöt sem. Azok a nők, akiket teljesen körülmetélnek, a kínok kinyát élik meg minden egyes együttlét alatt. A behatolás olyankor mindig éles fájdalommal jár és heves vérzéssel. Hát ez a híres erényőrzés. Mégis melyik nőnek jutna eszébe egy szenvedélyes ölelés, amikor az együttlét a poklok-poklát jelenti? Hadi látja, hogy nem fog javulni a helyzet, ezért a testével a kapu felé fordul. A vasajtó kezd szétnyílni. Anyám és majsa észbe kap, mert maguk elérántják a nikábjukat. Naziré nézésében minden benne van. A lögdösődést abba hagyja, és jajgatva szalad vissza a házba. Anya úgy megijed, hogy utána rohan. a leengedi a kendőjét, és közelebb lép hozzám. Minden elcsitul. Úgy nézhetek ki, mint egy vadállat a vadászat után. Lihegek, fújtatok, és egy ártatlan ember tekintetét figyelem. Végül megszólal. Hadi illemtudóan beül az autóba és becsukja az ajtót, bár sejtem, hogy a visszapillantóban minden mozdulatunkat figyeli. Jama, Nazirének igaza van. Persze igaza van, de miért kell más ember sorsát magamon cipelnem? Feleségem boldogtalansága engem is azzá tesz majd. Márpedig én meglehetősen önző vagyok. Senkinek sem tükröm, hogy vágja alattam a fát. Engedj, ez nem a te dolgod. Megindulok, de szorgalmasan követ. Mikor kinyitom az ajtót, rámarkol a tenyeremre. Gyengéd az érintése. Jobban fejbe vág, mintha vadul próbálna meggyőzni. Tényleg nincs szükségem ebben a pillanatban anyám és naziré sem. Majsa tudja, hogy milyen vagyok. Talán úgy érzem, nem ő van hozzám lelkileg legközelebb, de erre, ebben a pillanatban rácáfol. Tudom, pokoljan érzed most magad. De Hugunk közel jár az igazsághoz. Ha elász ettől az esküvőtől, boldogtalanabbá teszed ház, mint, mint bármi más a világon. Nemrég beszélgettem vele. Ő szerelmes beléd. Ledöbbenek a hallottakon. Hát igen. Egy nőnek van esélye bele szeretni a férfiba, mert láthatja a maga valójában. Én azonban csak évekkel ezelőtt láttam fátyol nélkül. Nem tudom viszonozni ezeket az érzéseket. Ugyan már, az nem szerelem. De igen, szerelmes beléd, rajong érted, és felnéz rád. Mit akarsz még? Büszke rá, hogy te méltónak találod őt a feleség szerepére. Ne vedd el ezt tőle. Már így is túl sok jótól megfosztották. Idősebb nővéremre nem jellemző a tabu témákról fecsegés, ezért döbbenten hallgatom. Tovább beszél. Én nem vagyok körülmetélve, mégsem okoz örömet a férjem ölelése. Talán nem is függ össze a testi csonkítás a boldogsággal, mert ha összefüggne, akkor nekem törvényszerűen boldognak kéne lennem. Ha megveted a nők körülmetélését, akkor tégy meg mindent, hogy boldoggá tegyed őt. Ennyit megérdemel. Nem érdekel, Majsa. Nekem nem faladatom ez. Én tökéletességet akarom. Körül, és Jázmin nem tökéletes. A gyengétség düvé változik, érzem már kasomon az ütést. Ti veszitek ezt el a nőktől, ezért csonkítanak meg lányokat, azért, hogy a tiszemetekben tiszta maradjon. Most pedig azt mered mondani, hogy téged ez nem érdekel! Köp egyet, Ami a világunkban a legnagyobb sértés jelképe. Meglendül a kezem, de nem ütöm meg. Minden szava igaz. Sóhajtok, mert ez az egyetlen módja annak, hogy szabadjára engedjem az indulatomat. Ő is visszaszelidül. Tökéletességre vágysz. Akkor tedd őt tökéletesen boldoggá, és te is az leszel. Szeresd őt. Képtelen vigyorszalad át az arcomon. Én nem akarok szeretni senkit, csak magamat tisztelni akarom a feleségemet és oltalmazni, de a szerelem az egészen más. Az én életemben nincs helye, és ezen nem akarok változtatni. Ki beszél itt szerelemről? Ugye nem akarsz ilyen nyálas maszlaggal etetni? Jól van, Jamal. Van egy ötletem. Te önző vagy, ezért elég jó üzlet lesz. Ne szeresd őt. Csak engedd, hogy ő szeressen téged. Az ilyesmit bírod, nem igaz? Őszintén nevetek tiszta érzéssel. Igen, ez tényleg nekem való üzlet. Az autóban Hadi tekintetét keresem, de ő nem mer rám nézni. Azonnal a gázpedárra lép és vadul hajt ki az utcára. Egy ideig szótlanok vagyunk. Aztán véletlenül összeakad a tekintetünk a tükörben. Van véleményed, Hadi? Miről, Jamán Herceg? Hát így gyakran csak jamal szólít, ezért most tutira veszem, hogy zavarban van. Előre dőlök, ő is fészkelődni kezd az ülésben. Nem akarom számon kérni őt, valóban kíváncsi vagyok egy kívülálló véleményére. Ugye nem azt akarod mondani, hogy nem hallottál semmit? Én ebbe nem szólhatok bele. Nem is kell, csak a véleményedet kérdezem. Nagyokat nyel, valószínűleg sejti, ha nem szól hozzá a témához, akkor neheztelni fogok rá. Egy herceg ritkán kezd kommunikációba egy szolgával. A sofőr ezt akár megtiszteltetésnek is veheti. Beszélni kezd. Senki nem hibás az ügyben. Mindenkinek joga van úgy élni, ahogy jónak látja. Egy lány pedig végképp nem okolható a gyerekkorában átélt csonkításokért. Én semmit és senkit sem ítélek el. Röhögni támad, kedvem. Hádinak biztos más a véleménye, de ez a válasz képes semleges oldalon tartani őt. Sosem mondana rosszat egy családtagomról sem, és sosem alkotna véleményt az olyan nőkről, akik kemény bilincset viselnek testükön. Egyértelműsítem a kérdést. Szerinted is boldog lehetek egy ilyen nővel? Nagyon fontos a két ember közötti egyetértés és harmónia. De ez nem csak kifejezetten a testre koncentrálódik. Véleményem szerint maguk nagyon boldogok lesznek, mert egy odaadó feleségnél nincs jobb. Valószínűleg Jászmin nem tudja, mitől lett megfosztva, így a hiányát sem érzi majd. Talán így van. Még kislánykorban végzik el a beavatkozást. Így valószínűleg mint teljesen normálisnak látja a saját életét. Nekem pedig semmi feladatom nincs, csak valóban úgy tenni, mintha minden a legnagyobb rendben lenne.